Голодні клубки кидалися на кожну крихту хліба, відштовхували один одного, спліталися у чорний вихор, зіймали піщану бурю на дні. Одне слово – пристрасті, пристрасті, пристрасті. І раптом над тією колотнечою, над тією боротьбою за існування, з'явилася крихітна халабутка слимака. І хвильки бавно погойдували халабутку. А він собі лежав у колисці, випроставши назустріч сонячному теплу крихітні ріжки. І здавалося мудро та ласкаво усміхався світові, ні зла, ні спраги, ні пози. І погайдався собі на хвилях далі, певно сам не відуючи куди. Але хіба ми, люди, знаємо, до якого берега нас несе? Декому здається симптоматичним, і ми освічені. Порівняння зі Слимаком. Його бідного борзописті вже давно в обивателі записали. Хай собі. А може я вас навмисне дратую? Під настрій. Хаблак залишив редакцію у дуже кепському настрої. Навіть прохання гуляй вітра заступити на місяць завідувача відділу, що пішов у відпустку, глибоко не сколихнуло його. Хоч за іншої часи не така довіра зігріла б пригнічений невдачами на журналістській ниві серце Андрія Сидоровича. І треба ж було йому виграти цю партію. Ніяк життя не навчить. Інший програв би і квит, бувайте здорові. Інший би навіть не сів грати, коли вдома дружина з дитиною. А йому, бачите, ніякого відмовитись. Тепер людині зіпсував настрій, та й сам не при собі, буцімто чимось завинив. Івану Кириловичу «І найприкріше, випадок з редакторовим песиком». «А ви бачили мого Джульбарсика?» – запитав редактор. Він відповів так, чи, звичайно, вже не пам'ятає. «Тут пішло на принцип, декотрі не визнають його породистості. Будьте суддею». «Звичайно, породистий, чистісінький, російський», – мав би відповісти він або чистісінький англо-російський, яка різниця, вони все одно в цьому не тямлять. Мусив би, якщо хочеш житися з редактором, і не мучитись вночі дурними проблемами. Ніхто б навіть уваги не звернув, а він на не сінітниць, зібрався роздивлятися пса, хоч бачить його щодня, і певен песик, і бай в третім коліні має голубу кров. Хитренький терехівець поглумився з легковірного запального гуляй-вітра, збувши за сто карбованців плід своєї висловухої вуличної суки. Але слід було заспокоїти людину, хай тішиться, хай почувається вдоволеним та щасливим. Не вертати ж назад. Уся терехівка засміє гуляй-вітра. А взагалі справа вишкварки не варта. Древно він бідкається, вранці скаже при свідках – Переглянув посібник, товариш у редактор, і впевнився, що песик доброї породи – англоросійський гончак. На його місці так учинила б кожна розумна людина. Замкнув сінці і обережно підняв клямку хатніх дверей. У кімнаті не світилося тільки на долівці тінь вікна від вуличного ліхтаря. «Спить?» – прошепотів Хаблак. «Ага, щойно зацицькала, конозилась парка в хаті. «Ти лампи не взяла в бабці? Тут світло тільки до ніч нічничок треба». Вернувся в сімці, взяв з лави гасову лампу. Дверей не зачиняв, хай трохи вистудить. Уже в ліжку промовив до Марти якомога байдужіше. Редактор каже, ви спеціаліст, розберіться, мій песик породистий, а він у нього двуличний. Голова райспожив спілки продав. Песиком ближче познайомлюсь, кажу, та до книг зазирну. Треба буде завтра щось сказати, хай втішається. Знайшов над чим думати, стомлено позіхнула Марта. Хай хоч сьогодні поспить, я вставатиму до дитини. Хоч і породистого, хай буде такий. Тобі шкода, чи що? Про квартиру йому не нагадував? Незручно тільки через поріг і відразу про квартиру. Не турбуйся, все буде гаразд, він твердо обіцяв, спи. Але самому не спалось, хоч і заплющував очі та дихав рівніше для Марти. Трум-тум-тум, трум-тум-тум.